Наливайко взяв листа і, коли темніючи дочитав, віддав шостаку ж жбуру. Сотники піднялися з лави і підійшли до столу. Шостак через стіл передав листа крайньому з них від свічки. Лист пішов шелестіти по сотниках, Наливайко сказав. Завтра знімаємось і йдемо додому. А козакам скажіть, маю листа від брата Дем'яна і застрога. Луцький єпископ Кирило Терлецький та Володимирський Іпатій Потій подалися у Рим до Папи для схрещення нашої православної віри із вірою католицькою. Чому вони, зігнувшись у попереках, у Рим подалися? Хто їх послав? Люди? Бог? Ми? У Бога рівні усі. Чи наша віра коли себе ставила над іншими вірами? Навіщо її треба схрещувати? Католики є і будуть, тож нехай будемо і ми. Навіщо вони прийшли в Україну з мечем і привели єзуїтів? Хто їх просив із їхньою мовою, палями та колесуванням? Знаю, панове, одне. Пожирання одним народом іншого до благодаті не приведе. Воно призведе до крові. Чи тепер, чи коли. Коли змушені битися віри, переможців не буде. Будуть лише переможені І ті, хто сильніші, і ті, хто начебто і слабші Ми будемо захищати себе Свою віру і мову і свій народ А шаблі, слава Богу, в руках ми тримати уміємо Додому, додому Як весняна теплінь задихало по козаках Наливайко навіть не думав, що вони так можуть зрадіти Що вони так вже скучили з вечора до півночі, а з ночі й до світанку, оспівені півнячими голосами, на Ливаківці лаштувались дорогу, підстригалися й гулилися, щось підлатували та латали, підганяли на конях збрую, споряджали зброю свою, а дехто із козаків, уже наче й зібравшись, раптом зупинявся посеред хати та зосереджено думав, чи чого не забув зробити. «Ви ж, хлопці, дивіться, аби нічого в нас не забули!» Оберталися від печей заклопотані речицькі господині і знову греміли коцюбами та рогачами, де на останній обід з козаками варилося, смажилося та пеклося. Тлумилися і дядьки-господарі. Дубовими ключками вони микали сіно. Підіймали його над головами на вилах і несли до саней. Підстелити козакам під боки лугового сінця, аби їм у дорозі пахло та було нетвердо. Та найретельніше дядьки поралися біля коней. Верблюди вони з недовіру обминали, а от біля коней і гріли їх, і поїли їх, скромадили скреблами так, що наливайко дивився, дивився, вирішив, і лишив їм тих сорок штук, що відібрав. Уранці, коли від морозу небо піднялося вище, і наливайко зібрав перед дорогою сотників, у двері постукав шийка. Ніяковіючи, він привітався, зняв з голови шапку та чалму, та, вгледівши купу старшин, потягнув свою шию і по-свіжому, нафарбовані червоною хною вуса, назад у сіни. «Що тобі, Якове?» – одягаючи Кожуха спитав на Ливайко. Шийка з нєковів, і ще більше махнув з обох рук і шапкою, і чалмою. Та я, пане Гетьмане, потім. Потім не буде коли, бо ми вже всі на ногах. Кажи, я по твоїх очах бачу, ти з чимось прийшов. Кажи, причини за собою двері, не вирипуй і не вивітрю хати, докинув Якову жбур. «А що тут смішного?» – раптом накинувся шийка на жбура на старшину. «По-моєму, тут нічого смішного нема». «А хто, Якове, тут сміється?» – здивувався Наливайко і глянув на сотників. «Ти, Якове, щось не те кажеш. Шийка знітись до краю. «Вибачте, гетьмани, і ви, панове, це в мене...» Слова перегнали думку. Це я ще не встиг подумати, як сказав Гетьмане, от послухайте мене ще один раз Один оцей лише раз і більше не треба Ми вертаємо додому і веземо з медом діжки Я кажу, гетьмане, так Давайте відкриємо ті діжки Перекинемо наших двісті сани до догори Та намастимо полоззя медом Щоб нам солодше було повертатися в Україну Сотники поніміли, бо воно і справді. Чи тут сміятися, чи роззявляти від такої пропозиції рота? «Пане гетьмане», – витріщився Оливка, – «ви про таке коли-небудь чули?» Тверді й швидкі, як завжди перед походом, на Ливайкові очі зупинилися за цим разом на шийці довше, постоїли, так на нім, щось ніби для себе відкрили та зрозуміли. Не глянувши на оливку та на сотників, наливайко ступив до Якова. «Ні, такого я ще не чув і не бачив». І він обома руками обійняв шичину очеретяну шию. Двісті козацьких саней лежали у речиці долі черва на снігу, і козаки натирали їхні полоззя медом, Украй здивовані реченці спочатку подумали, що козаки відкрили діжки з якимось їм невідомим дьохтем, та коли за хвилину другу в їхніх зимових носах запахло медом, конюшиною і липовим цвітом, вони переконалися, що такі люди, як козаки, – люди безсмертні. А козаки вже поставили сани як слід, лише тепер на медовій полозі – Дістали з торуків і одягли кращі свої відкладені про запас, бо, може, об'ють то на смерть сорочки. Затим позакутувалися кожухами, підняли на прощання до ряченців смушеві шапки і через глиняну слободу Петриковичі, Дорошевичі, Турів, Житковичі, Микашевичі, Синкевичі, Пінськ, Морозовичі, Через річки та річечки, ведрич, іпу, теремлю, птич, бобрик, лайн, сну, ще один бобрик, ясельду, піну, прип'яті стир вийшли на горинь.